«Е, ні», – розхвилювалась Марина, – «давай уже зараз, адже Наталка випадково опинилась разом із Валеркою. Я тільки переповідаю тобі плітки, і зауваж, плітки чоловіків, а не жіночі». «Маринко, я хочу спати, і ти теж утомилась», – Люда остаточно вирішила відкласти розмову. Завтра поговоримо. Хіба я засну, після того, що ти наверзла, спробувала збунтуватися Марина? Заснеш. Обов'язково заснеш, позіхаючи, запевнила Люда. І Марина відчула, що сперечатися немає сенсу. Прокинувшись, Уляна не одразу згадала, де вона. Згодом у голові Відновилася картина ранку. Брудний коридор вагону, штовханина у метро, блідий худорлявий хлопець, чи то покинутий тоною коханець, чи то справді шанувальник забутого культу земляцтва. З хлопцем щось було не так. Це підказувала невгамовна інтуїція. І тепер, коли вона вже не засинала на ходу, Павлова пропозиція залишитись набула вигляду підозрілої. Уляна намацала джинси і швидко вдягнувшись, рушила шукати господаря. Кухня зустріла теплом і букетом запахів, на плиті щось апетитно шкварчало, а господар, скрутившись у низенькому кріслі, Безтурботно спав, по-дитячому розкривши рота. Уляна вп'ялась поглядом у його обличчя. Ледь подзьобана вугряма шкіра, короткі руді вії, великий ніс, на смак. Павла змістовно і влучно характеризувала слово «ніякий». Згадавши його погану звичку невчасно червоніти і світлі вії, які надто часто кліпали, що свідчило про астигматизм, вона остаточно переконалась у правдивості пашкових слів. Він не міг бути тоненим бойфрендом. Сестрі не подобались невиразні хлопці. Зробивши такий висновок, Уляна взялась рятувати призабуту вечерю. «Привіт! Уже встала?» Проснувшись від грюкоту, господар ліниво потягнувся у фателі. Заховавши якнайдалі свої підозри, Уляна привітно всміхнулась у відповідь. «У тебе кран протікає. Через це з хати разом із водою витікають гроші». Хочеш полагоджу? Не треба. Категорично відмовився він. Сам не безрукий. Як знаєш, стосовно грошей я попередила. До Флорентини вже час їхати? Майже. Зараз сьома. Поки поїмо, Пашко відсунув її від плити, сьорнув з ложки на пробу свого варева, і, залишившись задоволеним, запропонував. «Я можу поїхати з тобою». «Навіщо?» – насторожилася Уляна. «Думаю, не загублюсь». «Ти не загубишся», – греливо погодився він. «Тільки сумніваюсь, що тамтешні дами з тобою розмовлятимуть. А з тобою хочеш сказати «розмовлятимуть»?» Критькома, змірювши очима його сутулу фігуру і простецьке обличчя, поцікавилась вона. До тебе там особливе ставлення, принаймні в декого. Втім, я не наполягаю, він відвернувся, щоб розкласти їжу в тарілки, а Уляна пошкодувала, що відмовилась. Тонені подруги зазвичай були навіть гіршими. За неї пусті обмежені ляльки, в яких найінтелектуальнішою розмовою було обговорення новинок косметики, а найзаповітнішим бажанням вискочити заміж за хлопця з великим гаманцем, і з ними Вуляни відразу виникла взаємна неприязнь. А сьогодні треба було розговорити кількох таких дівчат. За вечерою Пашко наполегливо з'ясовував, чи не мають вони спільних друзів, і зі штучним ентузіазмом згадував байки їхнього містечка. Але Уляна зводила бесіду на нівець, і не тільки через сестру, а й тому, що живучи в рідному місті багато років, майже ні з ким не спілкувалась. За шкільних років у неї була компанія, та ще й яка, але потім усі вони розбіглися, мов таргани. Зрозуміло, кожен мав пристойний привід утекти. Хтось поїхав на заробітки, хтось вийшов заміж. Зрештою, хто ж хоче гнити у богом забутій глушині, вона й сама поїхала вчитись до столиці замість ощасливити найближче педагогічне училище. Проте її друзі мали ще одну вагому причину не повертатись. Вони боялись, і через той страх похапливо позбулися баласту колишніх товаришів, а сам вигляд яких нагадував про нечисте сумління. Відкинувши сумні спогади, вона подякувала Пашкові, помила посуд і почала збиратись у Флорентину. Їхати не дуже хотілося, але Оляна відігнала занепадницькі думки. Хай якими виявляться тонені подружки, в них мало прокинутися співчуття до старої матері, яка не спить ночами через непотящу дочку. Вона засунула паспорт і гроші у внутрішню кишеню пальто, натягнула на вуха шапочку, замотала шарф і вже прочинила двері, коли Павло, не втримавшись, запропонував знову. Тобто обійдешся без охорони? Обійдусь. Але якщо хочеш, можеш скласти компанію. Вона вдала байдужість, до того піде він чи ні. Натомість хлопець щось пристрасно вигукнув і зник у кімнаті. А Уляні подумалось, що він таки закоханий у сестру, бо інших тлумачень його радості не виникло. Певно, Тоня з шкільних років була його фатальним коханням, проте не допускала ближче посади доброго приятеля.